«Слава!» – мов по команді гримнули в один голос стрільці. «Слава!» Червоні розліталися в різні боки, хто за насип, хто вздовж залізниці, хто на осліп чим далі у поле. Через безтямну панічну втечу здавалося, що вони сидять на конях на охляб і без стремен. Один сміливець на гарному буланому коні втікав останнім, раз по раз озираючись, і через те, що він часто крутив закутаною будьонівку головою, був схожий на дятла. Вершниця на білому арабові кинула до плеча карабін, навіть її кінь затамував дихання, і його ніздрі сіпнулися тільки на постріл. Дятел вилетів із сідла. «Маруся! Маруся!» – зашелестіли голоси у висушених горлянках. Звідки вона взялася? Бог послав. Ще б трохи і нам, амінь. Її було видно здалеку. Мирон Гірняк, замість того, щоб усміхнутися до Станіміра, біля нього вже порався санітар, не зводив очей з отаманші. Вона була далеко від нього, але Мирон добре бачив родинку над котиком її вуст. Червоний шлик розвивався на смушовій шапці, золота коса спадала на груди, а він чомусь бачив тільки цю родимку, хоч її не можна було побачити з тої відстані, де стояв поручник герняк. Стрільці поволі світлішали на виду, пекельний вогонь бою вичахав на гарячих лицях. Над витоптаним полем стояла низька куріва недавньої битви по коліна в тій куряві бігав буланий кінь убитого кавалериста, подзенькуючи порожніми стременами. Розділ сьомий Бої за стратегічний залізничний вузол фастів видалися тяжкими, і головний тягар випав якраз на восьму самбірську бригаду, до якої входив другий курінь Осипа Станіміра. Червоні стягли сюди величезні сили, бо цей вузол мав забезпечити відворот їхньої 14-ї армії, що пробивалася з-під Одеси на з'єднання з, з 12-ю Совєтською армією в районі Києва. Місцевість до наступу була незручною. Багато лісів, поля порізані рівчаками та вибалками. У м'якому піщаному ґрунті в'язли ноги. Большевики окопалися неподалік залізниці, по якій сюди-туди сновигали панцерні потяги. З обох боків гатили гармати, було чимало загиблих, не одного стрільця поховали без капелана і хреста. 22 серпня галичани масованим ударом з південного заходу зламали опір ворога і, змівши його позиції, взяли фастів. Фортуна підморгнула їм із Білої церкви. Там большевиків розтрощив запорозький корпус разом із Дніпровською дивізією отамана Зеленого. У Фастові служба етапу, зноска, етап тут запілля. Підігнала купільний потяг для відвошивлення. Стрільці змили з себе порох і кров. Настрій був би зовсім бадьорий, якби не страхіття, яких вони надивилися в місті. Мирон вже бачив таке і в Житомирі, і в Козятині, залиті кров'ю катівні, гори чоловічих та жіночих трупів. Большевики називали це розгрузкою і від от ненадіжного елемента. Понівичені тіла з виколотими очима, відрізаними носами і вухами – а тут у фастві вони ще й натрапили на льох, у якому Москалі живцем замурували родину з трьома маленькими дітками. У досвіда вони вирушили в напрямку Києва. Центральна армійська група мусила посісти лінію Білгородка, Боярка, Глеваха, Васильків, Велика Бугаївка – Восьма самбірська бригада дістала наказ іти на станцію Васильків і Глеваху, а друга Коломийська захопити саме місто Васильків. Перед Києвом це була остання лінія оборони, і тут червоні оскаженіли до краю. За спинами своїх же бійців вони виставляли загороджувальні загони, які стріляли в тих, хто змушений був відступати. Лютував полк чорних чортів імені Льва Троцького, сформований із карних злочинців. Їхні кулемети безжально косили і москалів, і хохлів, котрі затисалися до большевицького Тарашчанського полку. Цей полк, як і Богунський, мав українську назву лише на показ, для пропаганди, бо насправді хохлів там зібралася жменька. Курінь сотника Станіміра – Тут і там натрапляв на трупи червоних, посічені кулеметами чорних чортів. Деякий час на шляху курення було вільно. Лише в ряди година зустріч вискакували невеличкі большевицькі роз'їзди. Але вгледівши противника, вони швидко щезали з очей. Марусині козаки, які цього разу забезпечували ліве крило, знудилися від такого котячого маршу. Отаманша через вістового передала Станімірові, щоб він не хвилювався, коли їх не буде чути. Щільним вогнем зустрів їх ворог недалеко від боярки, причому вдарив згори несподівано, коли вони підіймалися схилом, шукаючи якого небудь прихистку чи лісочка. Збиралося на дощ. Треба було його десь пересидіти, а тут тобі маєш напоролися прямо на большевицькі окопи. Відходити назад було не з руки, їх би з гори подесяткували з кулеметів, тому Станімір дав команду розсипатися в розстрільну і брати ворга швидким приступом. Спершу хтось крикнув «Гура!», та стрільці, вже навчені досвідом, підхопили його як слава, і той гук покотився під гору, під гору, під гору. Вони бігли за ним з усіх сил, вони на весь світ кричали «Слава!», і не щулися, як опинилися на озгір'ї в чужих окопах, де вже не було нікого. Москалі пішли в розтіч, тут ще до всього вдарила блискавка, торохнув грім, куди тій гарматі, і червоні розбігалися, як руді миші. Сельці захоплено дивилися їм у слід, дивуючись, що іноді, як Бог поможе, можна взяти висоту без жертв дивуючись, що чоловік, якщо йому припече, може отак швидко бігати, ніби саме життя втікає від нього, а він нас доганяє його з останніх сил, щоб торкнутися, бодай, кінчиком пальця. Утішені легкою перемогою, вони забули, що шукали сховку від дощу, і коли впали перші важкі краплі, звали очі до неба,